Salmul 221 De iubire și de slavă Către Părintele ce Ceva să vie. Aleluia slavă ție, Părinte al ce Ceva să vie, Cel care prin Duhul Înfierii ne-ai înfiat și la tine ne-ai chemat. Aleluia slavă ție, Domn al milei, Cel care cu lacrimile milei tale, roa ochilor noștri ai semanat. Aleluia slavă ție, Svetnicul minunat. Cel care asemeni unor crini în curăția sângelui tău ne-ai îmbrăcat. Aleluia slavă ție, îngerul de mare sfat, cel care din templul sufletului nostru, patimile noastre cu biciul încercărilor ai alungat. Aleluia slavă ție domn al dreptății, cel care cu legea neamul nostru l-ai judecat. Aleluia slavă ție logosul cel întrupat, cel care pâinea cuvântului prin sfânta evanghelie ne-ai dat. Aleluia, slavăție, ție, al iubirii, cel care cu floarea iubirii tale ne a încununat. Aleluia, slavă ție, al smereniei, cel care turnul mândriei noi l-ai dărâmat și prin smerenie te-am aflat. Aleluia, slavă ție, domna al biruinței, cel care steagul biruinței tale, pe muntele neputinței noastre l-ai înălțat. Aleluia, slavăție, fiului Fiul lui Dumnezeu, cel care lumea ai salvat și ca pe Fiul Luminii, la cer într-o mâneajă de lumină neînalțată.